I ašhedu an la ilaha illallahu ahdahu la šarikara i ašhedu anna Muhammeden abduhu rasuluh amma badu. Hvala Allah s.a. koji nas je pomogao i koji ne olakšao da dođemo, da se družimo na ovome silu. Ja sam bio najavio da ćemo uzeti ovaj ciklus predavanja iz fikha, komparativni fikh. Međutim, ne vidim da još vrijeme, još je Da se uzauzete toč, inshallah malo odgod kad bude Kada krene malo iz zima, oni hladni dani pa ćemo onaj, duga noć. Pa ćemo se još ovako družiti ovim općim predavanjima. Večeras ono što plesamo nakada bude otvoreno sjelo, međutim spomenućune neke stvari, ono što kod muslimana uopšteno nedostaje muslimarima te ambicije, kako probutiti ambicije, kako postaviti sebi neke veće ciljeve. <clears throat> pa ćemo spomenuti neke primjere iz, kažemo, iz prijašnjih generacija, kako su oni, da kažemo, došli i uspjeli. A prije toga, inače, uspjeh ne smije čovjek zaboraviti da je uspjeh u Allahovim rukama. I mi smo ovdje, čan imamo se ispominjali, uh, hadic, hadic o kuci gdje kaže, الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كاجه ما تكرب أبدي إلي بأحبي إلي مما افترضته عليه ولا يزال أبدي يتكرب إلي حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده الذي يبتش بها وكنت رجله الذي يمشي بها وإذا لا لأوتينه وإذا استعاذ بيه لأوئذنه Ovaj hadis ukod si sukanla čveka ne bi trebalo nikada zaboraviti. Iz razloga što ono prilike ključ uspjeha na dunjalu. I na kraju ovog hadisa kaže Allahu poslanici sallallahu da su kaže Allahu mentala ako čovjek ove sve stvari a ja će prevesti ovo ovaj hadis kaže ako bude ovo sve ona je prethodno prethodno da kažemo ispunio kaže ovo i da sa'alani la otiyanna. Kaže ako bude moj rob mene nešto posle toga upitao traži od mene Kaže leo jenne, kaže ja ću mu zasigurno to dati. I ne samo dati, nego kaže i povećati. Znači sa nulom te štidom je došlo leo ti jenne, onaj zasigurno ću mu dati. U man ahsanu mine Allahi kira, ko bolje od Allaha govori, ko bolje svoje svoj obećanje od Allaha, znači ispunjava. Tako da ovaj Hadid kosi odprilike ako bi ga čovjek onaj, razumio ispravno, on je ključ uspjeha i kako uspjeti, da kažemo, ne samo u nekim veli, velikim ciljevima, nego uopšteno u malim ciljevima koje sebi čovjek postavi, može da uspjetne, a svakako i velikim ciljevima. I on je svakako, da kažemo, ona je smjernica kako čovjek da, da uspjetne, kako je da dođe do džennete. Jer ja to je, da kažemo, onaj konačni cilj svakog muslimana, da dođe do dženneta. Ja kaže, Allah smadala u ovom hadisu po ciju, Mata karrabi abdi ilaye bi ahabbi ilaye mimma iftaratuhu Kaže Moj mi se rob najviše približi kaže, sa, onim, sa, čim, sa onim što sam mu ja naredio. Čovjek radi farzove, znači ispunjava svoje farzove, ono što mu je Allah naredio. Kaže najviše mi se moj rob približi. Šta znači približi se Allah. Uh, gospodar koji je, uh, njegove riznice su nepresušive. I ne mogu se zamisliti da kažemo, mi ne možemo ograničenim smo, naši umovi su ograničeni, ne možemo zamisliti kolike su riznica Allah s.w.t. I kada Allah nešto hoće kaže, budi ono, budi kun fa hu je kun. Znači, nema stvari koju čovjek ima potrebe, nema potrebe koju čovjek znači zatraži, a Adamu Allah s.w.t. neće znači ispuniti. I ovdje znači, kaže, približi mi se moj rob. Znači, bude je blizak Allah s.w.t. Mi moramo uvijek ovdje napominjati ove primjere, <laughs> ala, se priviru, ne može sa porediti kada je neko bogat i ima da kažemo imejetak čovjek hoće da mu se približi da bi se okoristio tog imejetka da bi ga možda zaposlio taj čovjek ne može da dobije na lijepe oči što bi se reklo nego da radi kod njega da zaradi kod njega onaj čovjek nekad približava se tom čovjeku zato što ima korist od njega međutim Subhanallah ovdje kaže ma te karraba abdi ilaje habbi ilaje kaže moj miserob ne može kaže bolje i i bolje e, se kaže više približiti osim kaže, sa onim što sam ja Alicum selam osim sa onim što sam ja kaže onaj naredio čovjek ispunjava svoje vađbe svoje obaveze prema Allahu znači bude blizak Allahu znači približi se Allahu znači približi se Allahu znači da ćeš posle onaj okorisiti se Jer jedinu korist može ti dati Allah subhanahu wa taala. Ni jedna druga korist ne možeš se niti od koga koristiti ako Allah ne bude htio. I inače sva koristi, svaka korist znači samo s Allahovom voljom. Znači kada Allah hoće da nekom da nešto znači preko nekoga, znači to opet je znači osnovica znači da Allah to subhanahu wa taala znači odozvoli ili ili ne dozvoli. Kaže je yazalu abdi yatakarrabu ilayya binawafil hatta uhibbe kaže i moj rob neće se prestajati, kaže, približavati sa anafilama, znači umiljavati mi se, sa anafilama, sa onim su mu ja nisam naredio, ali ako radi, znači, on mi se približava sa tim, kaže, hatta u hibbe, kaže, sve dok ja ne budem zavolio. Ja sam, eh, volim navesti, navesti primjer u firmama, u ovim običnim firmama, kad čovjek eh, poslovađa ili da kažem direktor firme, eh, napraviš ugovor sa njim, <clears throat> o, da kažem, osnovama ugovora, moraš doći u 8, završiti posao u 4 sata, pauza je od 12 do, do pola 1, ili e, tvoj objem posla je taj, taj, znači sve se na papir staviti, znači to su osnove, da kažem, ugovora, znači to su ti farzovi, da kažem, koji ti moraš da, da paziš. I ako ti budeš ispunjavao te uvjete da kažemo i pazio na te fazove, na te ugovore, na taj ugovor na te da kažemo, onaj ti će se približiti svome, da kažemo tom poslovaču odnosno svom šefu ili ili osnivaču firme, zašto je ti on se uvijek na tebe može se osloniti, znači ne kasniš na posao, znači nikad ne ideš ranije sa posla, radiš ono što se znači a, što se napravio u ugovor. I odma se znači čovjek se na tebe može osloniti. Znači da si dobar radnik i blizak si. Međutim kad ti dođeš, umjesto u 8 sati dođeš u pola 8, pa vidiš, razumiješ jeli treba nešto u firmi, treba li nešto u, u, u tim kancelarijama, u tim poslovnom prostoru, treba da se šta pripremi, a nisi napravio ugovor sa njim, ni to na tebe to traži. Međutim, kad on vidi da si ti to uradio, i umjesto u 4 sata ti ideš u pola 5, gledaš da zaključaš halut, da pregledaš struju, da pregledaš vodu, da pregledaš, znači ti od sebe to radiš. Šta misli, to će te te da zavoliti? Allah mi te kako će te zavoliti. Znači radiš nešto što, nis, što nije ugovor, a paziš na njegove stvari. Subhanala ulillahi methelul ala. S Allahom se primjerom ne može ništa porediti. Ali ovdje možemo pričati o ovim stvarima znači slikovito da, da bi čovjek razumio ove stvari. Ma te karrabi abdi ilaja bi ahabbi ilaja mima iftaratu alihi. Kaže, ne može mi se moj rob približiti znači, bolje osim s onim što sam u ja naredio. Budeš blizak Allah kaže volla je zadu abdi, jete karle bo lej je bil neavil uhbe. Kaže moj rob bi se de še prestati kaže približavati sana filama jesvedo gaja ne zavolim. Kaže o je da hbebtuhu kontu sem ahueddi kaže pa kada ga ja zavolim, kaže budem njegov vid s kojim on gleda. Ovdje se misli u to neobu koo znači u značenju da čovjek da će Allah svt. znači čovjek očuvati vid. znači kada Allah zavoli čovjeka čuva mu vid. znači šta znači čuvamo vid neće gledati osim halal. u haram stvari neće gledati. znači bićemo na umu uvijek ajet Allahu svt. wa kullil mu'minina yajuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. jer će vjerni se manekobarje svoje poglede i ne kaže vode brigo stidnim mjestima svojim. Ovdje, kaže kontu sam a onaj jesmo kaže biću biću njegov sluh koji on sluša prvo prvu je došao sam povoda pa basara kaže kaže biću njegov sluh koji on sluša a onaj neće slušati osim ono što je Allah subhanahu wa taala znači zadovoljan Ovdje, ida o, ida ahbabtuhu kaže kada ga zavolim. Kaže bić u njegovo sluh, znači neće slušati osim ono što on sačime Allah zadovoljan. Wa kuntu basaru huwa alladhi yubsiru bih i kaže bić u njegov vid s kojim on gleda odnosno Allah će čuvati vid nećeš gledati osim ono što je halal, osim ono što je Allah zadovoljan. Wa kuntu yadehu allati yabtishu biha i kaže bić u njegova ruka s kojom on radi i njegova noga s kojom on hodi. U tom uh, prenesenom značenju uh, u u suprotnom značenju. Ako vidiš čovjeka kada sluša muziku i leviđi čovjeka da gleda ono što Allah zabranio. Kada tamo žene raslađuju se sa ženama ili gleda na, na uh, tim mlobitelima, danas ide na YouTube, ide na te stranice gdje Allah samo zna razmitana i ne samo da ima node, negode i, i razum ode i sve. Čovjek izgubi ne samo iman, izgubi znači ljudsko, izgubi sve. Znači zato je zato što je prezentovano sve danas ona i dostupno da kažemo svima nama. Pogotovo omladini, moli malo da se čuvam mladi. Ovaj ajeto odnosno ovaj hadis u kuci je značenja kaže ovo idabbtuhun kaže kada zavolim roba on kaže čuvam njegovu slu čuvam njegov vid čuvam njegove ruke čuvam njegove noge ako čovjeka vidiš koji, slu, koji sluša da kaže ono što Allah zabranio i vidiš gledaš vidiš čovjeka i znaš čovjeka da gleda ono što Allah znači zabranio znači mora da nije za dole sigurno znaj i lako ne daj ne može da ti budeš od njih za sigurno znaj da nisi od onih ljudi koje Allah voli Zato što Allah rekao, i da ahbebtuhu, kaže, kada ga ja zavolim, kaže, čuvam njegov vid i čuvam njegov sluh, čuvam njegove ruke, čuvam njegove noge. Znači, neće ići u haram stvari. Tako da, a, ako ima čovjek pri ovih ovi, da kažemo, stvari, ovi harama, zasigurno znajte da niste od onih ljudi koji Allah voli. Međutim, ako čovjek se potrudi da dođe sa onim što je Allah naredio, subhanahu wa ta ta'ala, i njegov poslanik, i čuva te granice Allahove, čuva farzove Allahove, I dođe sa nafilama, sa onim što je, što mi naređeno, ali je postane glasana, znači, radio i preporučuje da se radi. Ona, i zatim tim dođeš, znači, Allaha subhanom tala, će znači, obožavaš. Allah ti čuva, znači, sve te stvari i na kraju što dobiješ? Kaže, oida se'eleni leo ti jenne. Kaže, postoje ovoga, kad ti sve to, znači, sad se ovo riješiš. Kaže, kada me, moj rob, bude, od mene nešto tražio, kao leo ti jenne, ja, ja ću mu zasigurno dati. Treba čovjeku posao, treba čovjeku soženi, treba čovjeku kuća, treba čovjeku da nas aut, treba čovjeku para, treba čovjeku da bude ima da ima dobru ženu, treba čovjeku da ima normalnu djecu, treba čovjeku da budu u da kažemo zadovoljni sadnji, da su dovi rotari dobri. Trebamo, trebamo, trebamo znači puno stvari mu treba. Međutim čovjek neka digne ruke, ima te potrebe. Znači traži samo kad ima potrebe. Ovde je još jedna stvar. Međutim ako hoćeš da ti Allah znači dove da od odgovori na tvoje potrebe, da ti usluša tvoje potrebe, a on je gospodar subhanom tala kome kom ništa, da kažemo, nije onaj, nemoguće. I kaže Allah s mu tada kun fahu a kun. Znači sve mogući gospodar koji sve može. Znači nema potrebe čovjek koji može zatražiti, da neće udovoljiti. I u drugom hadisu se spominje, kaže, kada bi svi ljudi tražili svoje potrebe, dobro znate ovaj hadis, kaže, kada bi svima dao znači, njihove, njihove potrebe i kaže, ne bi umanjilo od Allahovi riznica, kaže, koliko bi igla izvukla iz mora. Znači, svi ljudi, znači, tražili i svima Allah dao njihove potrebe, znači, ne bi umanjilo od Allahovi riznica, kaže, koliko igla može da izvadi, znači, vode iz, iz mora. Zato, gospodar, onaj, mi ne trebamo, odnosno, gospodar nas ne treba Mi ih trebamo gospodara. Da bi čovjek riješio, da kažemo, neke probleme, da bi riješio, da kažemo, anaj, svoje potrebe, da bi, da kažemo, bio funkcionalan na dunjaluku i da bi bio koristan na ovom dunjaluku, ovo je, da kažemo, neka osnova ili polazna tačka koju musliman mora razumjeti. Druga stvar, da čovjek probudi te ambicije, da poveća svoje ambicije, onaj kao muslimani mi imamo znači skroz niske ambicije pa onaj što se tiče inače i društva i uopšteno onaj kad je pričalo bosnjacmo oni su opet specifični i posebni a i muslimani učitali možda svijetu jedan od kažemo detalja koji mene fascinirao onaj Muhammed al-Fatih kada je osvojio Konstantinopolis, da kažemo to je u ono vrijeme ona je ta turska kaže su fama njegova majka bi, dok je bio mali Kaže, no vodlap ga za i na rijeku, pored ovdje palače, i kaže, ovo, kaže, treba neko od muslimana da osvoji. Kaže, non stop, konstantno, dok je bio, znači, mali, vodlap ga, znači, pored rijeku, pored tog, onaj, palače, te, i kaže, ovo neko muslimana mora da, da osvoji. Sumhala, i on je bio onaj je osvojio to. Znači, ugradila u njega čip, jednostavno čip, Razumijete, postavila sebi znači velike ciljeve, cilj postavila sebi da njeno dijete znači bude osvajač Konstantinopolisa. Da osvoji, da kažemo, taj onaj, tu palaču i da osvoji, da kažemo, taj, tu, tu zemlju tam. I, I u istinu se on, to je on i uradio. Znači ovdje musliman, musliman mora imati znači ciljeve, znači mora bit, uh, imati ciljeve, međutim ne može doći do cilja. Ta majka je bila, da kažemo, i tekako vjernica, koja je čuvala farzove i radila na file, I kad digla ruke Allah s. m.a. znači je žela, traža od Allah da njeno otvori osvoji, da kažem Konstantinopolis. I Allah je uslišao njenu dovu, znači to se je obe stinilo. Znači ne bi sigurno Allah joj uslišao dovu da nije imalo ove stvari, znači je bila mu'minka. Imate još jedan primjer, Subhalna, Muhammad ibn Amir, eh, Muhammad ibn Abi Amir. On je bio jedan od eh, namjesnika, ili da kažem jedan od halifa u Andalusu, današnjoj Španiji. Subhalan, trojca prijatelji su, prijatelja su bili, radi na pijaci, imali su, svako imao po jednog magarca. I oni su, znači, sa tim magarcima radili, onaj, da bi obskrbili svoju porodcu. Kaže, nadam za rada i dirhem dva, tri ili pet, znači, kako koji dan. Ono, samo da preživljavaju. Jednu noć, pre spavanje, ovaj Amir, eh, Mohamed ibn Abiyamir, onaj, prije spavanja, kaže sa svojim prijateljima priča, pita, kaže, šta bi ti volio? <kuh> kaže, volio bi možda još jednog magarca, znaš, da mogu zaraditi još više onaj. Onaj drugi isto, kaže, volio da imam pet magaraca, znaš, da mogu isto pet irhajama dnevno, da mogu dvajest pet irhajama zaraditi. Pitaju oni njega, ovoga Muhammeda ibn Amira, kaže, šta ti volio? Kaže, ja volio da budem, kaže, halifa. Jednog dana da ja postanem halifa. I ovaj se jedan začugio, kaže, ti da budeš halifa. Kaže, ja volim budem halifa. Postavio sebi odmanje razmišljao, znači o haliji, da bude on halifa, da on bude vođa muslimana, da dođe do tog položaja, da on može da uradi za islam. Postavio sebi ogromne ciljeve, znači velike ciljeve. I ovaj se, jedan, mu je, jedan mu je se smijao, drugi mu je onako prihvatio to i kaže, kad ja budem halifa, kaže ovo jednom samo prijatelju, kaže, šta bi ti volio da ti ja kaže da. Kaže, ovaj što je bio normalan čovjek i što je gledao da to nije, nije daleko. To. Nije no, nenormalna stvar, moguća znači stvar, nije nemoguća stvar. Kaže, volio bi kaže da mi daš kaže jedan kasar, jednu, kaže ona, lijepu kuću, jedan dvorac. Kaže, šta bi još volio, kaže, volio bi uh, da mi daš jednu baštu. Jedan, kaže ona, jednu baštu da imam, kaže, sa tim dvoracom. Kaže, šta bi još, kaže, da mogu se oženiti, kaže, sa četiri žene. Aj, dobro. Pita ovog drugog, kaže, šta bi ti volio, kaže, kad ja budem halifa, šta bi ti volio da ti ja, kaže dan Kaže, ti ako postaneš halifa, kaže, volio bi, kaže da me okrineš kaj naopatske na magarca i kaže da me provodaš hod šitavo selo i da kažeš ovo je naj, najveći lažac i kaže da me o, onim, to je od onoga lonca kad se stavi na, na vatru, ona garež, da me kaj namažiš garežom, razumiješ da me provodaš hod selo, kaj je dobro pa uh, odmas utradan je ovaj čovjek sebi postavi pošto se postavljaći da postane halifa uh, prodao magarca i kaže nako i način ne mogu sa magarcem ne mogu doći do ovog cilja a ne, nego da razmislo ka je moram prodati magarca i da se u, onaj uvrsti da uđe u vojsko da bude kaže blizu halife kaže kasnije i to je prvo je uradio prodao magarca kupio sebi odjeću kupio sebi onaj ono što treba da bude u vojci i kaže približio, ušao u vojsku i malo pomalo radio, približavao se dok nije došao na čelo vojske u, u, tom, u tom mjestu znači, gdje je halifa, znači bio. Kad je došao na čelo vojske u tom periodu je znači, halifa umro. Preselio je, međutim namisnik je došao njegov sin koji je imao samo 10 godina. Deset godina međutim pošto je malo maloljetnik nije mogo da vlada znači tom, dokažemo tom sredinom, da bude halifa, znači mlad, postave trojicu ljudi još onaj, kao njegov, njegovog pomoćnika, njegovog pomoć, njegove pomoćnike, onaj, da, mu, onaj, da mu pomažu, znači u hilafet. Ovaj je, a Muhammed ibn Ebi Amir, on je odmah jednog eliminisao. Znači njegovu majku je, da kažemo, Haman o, o, obradio da ovog čovjeka eliminiše. A ovog drugog kojeg je bio, da kažemo, vidio, vidio ga da je dobar čovjek, oženi svoga sina sa njegovom čirkom i približi ga sebi. Suzme ga, znači, vi ne suđate. Ona približi ga sebi i kaže čitavo vrijeme, on je kaže halifa je bio 10 godina, znači kako je rastao, on je uzeo znači sve stvari u svoje ruke. Da bi na kraju onaj pošto on vodio i vojsku, vodio i znači i osvajanje ono doba koja su bila. Znači glavno riješio on vodio i na kraju da postave za halifa. <laughs> to je bio dug period, to je bio proces 20 godina i spominje se otprilike oko 30 godina kad je on ponovo kad je našao ono dvojicu svojih prijatelja. Nakon 30 godina, kada je sve, znači, učvrstio, znači, svoju vlast, čulo se za njega i oni, njegovi prijatelji su čuli da je on postao halifan. Nakon 30 godina, on, kaže svojim, anaj, vojnicima, kaže, ite potrašte mi tog i tog čovjeka, kaže, na pijaci, ako budu, kada tu su radili. Odu na pijacu, oni u istom stanju, 30 godina sa magacima, hodaju, rade, ono, preživljavaju. Kad su ga, kad su ih doveli u dvorac, a, kaže, znate li šta smo, anaj, kad smo sjedljeni tad, tad, kaže, šta je bio temenniji, da kažemo, šta je bila želja svakog od nas? Kaže, ja sam želio da budem halife, kaže, vala mi do dok je postao sam halife. Kaže, ovom što je tražio kuću i, i onu baštu i žene, kaže, šta si tražio? Kaže, ja sam tražio jedan dvorac, jednu kuću, kaže baštu i četiri žene. On mu da, kuću da mu baštu i da mu mehr da oženi četiri žene. Ovaj čovjek, da pita svog drugog prijatelja, kaže, šta si ti ono tražio? Kaže, Af, kaže tražim tvoj oprost. Da mi oprostiš. Kad Nina kaže, "Šta si kaže tražio? Šta si želio?" kaže ona kad smo pričali, kaže, kažeš da mi oprostiš, znaš. Kažeš, "Deci mi šta si želio da ćeš." Kažeo sam znači kad da me okreneš. Ona je na no, znači, na magar, da me provedeš kaže kroz selo i da me namažeš kaže tom garežu, aj da, da i da ljudi znaju da sam ja najveći onaj lažac. I kaže subhana naredio je vojci, kaže da ga okrenu na magarce da ga provedu one, one, kroz selo. Onaj, ovdje, subhanala, ambicije koliko su bitni kod muslimana. E, opet kažem, čovjek mora postaviti sebi, mora sebi postaviti preduvjet. Preduvjet da bi Allah uslišao čovjek od ovu, jesu ove, ovaj hadicu kuci, da kažem, on ključ razumivanja kako doći do cilja. Mi smo odobradili temu svabu risk ili uzroci obskrbe. E, spomenuli smo, znači, dosta stvari, onaj, i spomenuli smo isto o dovu da bi... Allah, znači, dao uzrok, obskrbi, jeste dova. Dova je toliko bitna stvar da čovjek, znači, se veže za Allah, međutim, nažalost, pošnjaci ili muslimani uopšteno, vidjet ćete i oni, onaj, da bi došli do svoga cilja, obično postavili sebi, znači, male ciljeve, da li je to, kad ima problema, znači, nema posla, pa kaže gospodaru, ja labbi, A ti znači, daj mi poslo. Nema da kažemo novca. Gospod daj mi novac. Djeta se razbola, gospodaro, izliječimo moju djete. Žena se razbola, gospodaro, izleči moju ženu. Tako da onaj čovjek traži od Allaha samo Haman kad ima potreba. Subhanallah. Eh uh, vidjećete, kaže čovjek jedan ušao u džamiju, u meshed kaže i stvarno, kaže prije namaza, inače od, od ezana do ikameta Allah smo, je vrijeme kada Allah ushedo. Čovjek kaže, i kaže ušao u džamiju, kaže kad pored njega čovjek komšija tražio da Allah naš da mu onaj, da olakša ženi otšla došla da se porodi. Kad pogleda u čovjeka, kaže jes, to je moj komšer, kaže jes, kaže žena moća da se onaj porodi. I on traži da Allah naš mu olakša, znači da se žena porodi, da sve, sve bude s, haj, s hajrom, razumiješ. Onaj, drugi, sa druge strane, traži da mu Allah olakša, znači da tra, nađe posao. Gleda u čovjeka i kaže jes, stvarno ne radi čovjek, razumiješ onaj. I ovaj čovjek došao, dio go ruka, hoće da traži. Kaže, Hoću da tražim, razumiješ, imam posao, imam auto, imam kuću, žena mi znači dobro, djeca mi dobro, sve mi dobro. Šta ću tražit? Kaže, alhamdulillah, nema šta da traži, nema ništa da traži, sve mu kako treba ide. Subhanallah, čovjek, subhanallah, da li treba dizati ruke samo kad ima potrebu? Imate ovdje čovjeka, subhanallah, imate telefon, imate tamo čovjeka u, u imeniku, zovnete. Čovjek nisi čuo sa njim možda godnu dana. Šta ima kako si tamo vam znači na kraju znači 5 minuta priča samo ono da ima a, kaže čuo sam ima kod tebe čovjek radi u policiji tam ima neku potrebu. A šta ćeš ti da nas kontakt. Sve ovo što te nazovu znači ima koris neko hoće znači da mu pomogneš. Ima neki tam problem znači ima imaš ti nekog grođa kod policije znaš da mu se pomoge, dobro. Drugi puta nakon opet godnu dana vidiš isti taj čovjek zover ispitita se kako si kaže Čuo ja i mati neki rođak u bolnici gore, znači treba mu pomoći nekad. Šta mislite treći puta, hoćete li mu se, ona, li mu se uh, javiti? Možda ti je razumiš u tom među vremenu, razumiš i mati umrla, i otac umro, i dijete bilo u bolnici, i možda si, Allah samo znaš šta si lijepi i ružni, stvari se deslo nikad te možda nije nazvao da pita, da, da, da, da ti možda čestite Bajram. I na kraju, šta mislite treći puta kad ti, kad ti se ona, javi, kad te bode, bude zvon, šta mislite, sad će, ćeš mu se javiti. Ili ćeš mu možda blokirati odmah, znači ostavite da odzvoni i blokirati mu broj, razumite jednostavno da te ne može, ne može više nikada nazvati. Ovdje je ista situacija kad čovjek hoće da traže od Allaha, ne smije, znači, čekati samo kad ima potrebu. Ne smije, ne smije čekati, znači, da on traže od Allaha samo kad ima potrebu. Subhala, pogledajte, poslanik sa lalaih ovaj selem, jedne prilike. Hrm. Šta mislite, poslanik Glesenem, da li je tražio da mu Allah m, a, onaj, popravi da kažem, stanje sa djecom? Djeca mu umrla, skoro sva, osim, e, bila je Fatima, razumiješ, ona je živila poslanik nemaš znači, potrebu da zo, dovi za djecu. Da zo, dovi za, za svoje žene, najbolje žene. Mehatol Mu'mini, to su al, majke pravovjedni. Da li ima potrebu da po, pomogne vojsku muslimanskom? Muslimani tad pobjećivali, znači, Nimo ništa. I onda džeruki kaže Allah kaže Allahumma inni a'udhu bika min zavali ni'mah, ni'metik, znači gospodaru moj, utičem ti se da kaže zawal ni'metik da mi kaže ne uzmeš blagodati koje si mi dao. Kaže otičem ti se od toga da mi uzmeš blagodati koje si mi dao. Mi kaže u drugom u drugom ove dove kaže Allahumma inni a'udhu bika min zawal ni'metik wa fujaatil metik. I kaže, gospodaru, tražim od tebe da, saču, da me, kaže, sačuvaš uh, nedaća koje dođu u momentima. Znači, iznenadni, da kažemo, belaja. Subhanallah, ova doba, iznenadni belaja, čovjek je eh, Muhammed Arif, Allah je ahvalo vam priča, kaže, čovjek me pozvao kod jednog čovjeka da odem u posjetu na saučešće. Nekom je poginao u, u porodci. Kaže, ja sam mislio, znači, možda mu djed, ili otac ili nekom u kaže, 55 godina čovjek ima. Pisao sam nekom od bližnje rodbine po onaj poginu, pa odošmo, kaže, da na saučešće, znaš, da ono izrazmo izrazimo saučešće. Kaže, ja došao u njegovu kuću, subhano, čovjek, 55 godina, onaj, sam u kući, šta je bio problem, kaže, 12-oro, znači, 11-oro djeca i žena, kaže, svi, kaže, u jednom, u saobraćaju najnesrećim, svi, svi poginu. Čovjek, 55 godina. Kaže, mi smo došli. Kaže, ja nisam znao o čemu se radi. Kad sam došao je vidio čovjeka, kaže, onda sam vidio, znao sam o čemu se radi. Kaže, bilo je negdje 400 km od njihovih, od njihovog mjesta, bila neka svadba od njegovog, njihovog rođaka. Sin je uzeo auto, uzeo čitavu porodcu, on je imao, imao posla, znači, na, na fakultetu. Doktor je taj čovjek, onaj, on nije odšao, znači, na tu svadbu. Porodca ošla, kaže, u povratku, kaže, sa obraćaj na, sa obraćaj udes, kaže, svi umrli, svi poginjeli Kaže Subhana Allah 12, kaže na dženazu ne ispratio. Znaci 12 kubura, znači 12, znači, 12 svojih da kažemo, 11 roditelja i ženu. Sami jeste Subhana Allah čovjek u tom momentu. Kaže Subhana Allah možete zamislit, dođeš u kuću, kaže ona, možda krevet, možda nije ni zategnut pri dva dana. Žena nije uspjela da, se, da da zategne to. Kaže sin, onaj iz 25 godina Šerka kaže 22 23 godine kaže bila ona je se uda a da je završeno sve bila bio dogovor da se ona uda kaže mala Hurul se zove kaže ni kaže bicikl bicikl kaže ode onaj naget nikad ni ni pomakiti nikako kaže onaj dvije godine kaže možete zamisliti kaže za jedan dan 12 to znači u jednom momentu I zato kaže poslanik kaže o udu bikemin Min fuđajati nikmetik, kaže Gospodaru, sačuvaj me iznenadnih, znači belaja. Kaže, ua udubike, <coughs> min te havuli afijetik, i kaže, molim te, Gospodaru, da me sačuvaš, da moje, kaže, zdravlje ne pretvoriš, kaže, u bolest. Kaže, ua udubike, min džamin sehatik, i kaže, Gospodaru, utičem ti se, kaže, od svake tvoje, kaže, srđbe. Zbog so, hvala posljednika da se nam digu ruke. Nema potrebe nikakve, sve mu kako treba. ديغورو كي كاجي اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك سبحان الله ودرجوي دوفي استو بسنك دا سن كاجي اللهم اني اسالك عيشه السعداء وموت وموت شهداء وحشرك مع الاذكياء وحشرك مع الاذكياء ومرافقتك الانبياء Subhana uh, nema potrebe nikakve. Vamo do njalučke. Neka čovjek kaže Allahumme erhamni wa afini wa afini. Ono čovjek više automo ono, mehanički govori. Gospodaru smiruj mi se. On uh, mehanički nisi sa onju u Poslije kad sam digao ruke, nema potrebe nikakve. Ali šta moli? Kaže gospodaru, Allahume inni es'aluka išeteke išete 'ishtaka su'adan. Kaže gospodaru, molim te da me, da moj život bude život kaže su'ada, oni kaže srećnika. O kaže, maute suheda, i molim te da me usmrtiš, kaže kao šehida. O, o saluke, uh, hašreteke, uh, uh, entahšureni enta mal atkija, i kaže, gospodar, molim te da me kaže, proživiš sa, kaže, bogobojaznim. O kaže, morafeteke, morafeteke, morafeteke mal atkija, i kaže, molim te da me učiniš u društvo sa poslanicima. Nema nikakve potrebe, poslanik za selemu. Sve ide kako treba. I ovdje je subhana pojenta da čovjek ne smije znači biti od onih koji će znači zvati ljude samo po potrebi. Ili zvati Allahom subhana samo po potrebi. Či čovjek mora biti u vezi sa Allahom subhana non stop kako bi došao, da kažemo, do, do cilja svoga. Što se tiče još, da kažemo, dobajte kako bitna da čovjek dođe do tih nekih ciljeva svojih veliki Druga stvar imate isto da čovjek sve postavi ciljeve i da radi prema tim ciljevima Čovjek mora, znači mora raditi. To Allah smutala kaže Vokuli amelu Znači kaže poslanik znači, Reci, kaže vjernicima Vokuli amelu I reci im, kaže neka radi Fesejera Allahu ameleko A kaže Allah će vidjeti kaže vaš rad U rasuluhu val mu'minun Kaže i poslanik Dok je bio živ Val mu'minun I kaže vjernic će vidjeti To je emr To je uh, imperativ došlo Znači vokuli amelu Znači reci radite Kao znači, muslima ne smije biti da kažemo da onaj koji je pasivan, koji nije aktivan, koji nema ciljeva u životu. Allah mi mora sebe postaviti ciljeve u životu. Imaju da kažemo da manji ciljevi, ciljeve, pa onda imaju veći ciljevi. Na kraju konačni cilj imate subhanahu imamo svi muslman, imamo sidnu, imamo džennet. Mojoj tim, nažalost mi ovdje živimo u nekim iluzijama. Da kažemo ljudi, bosnjaci nažalost većina bošnjaka živi u iluzijama. Prođe pored sedam nebračija, razmišlja upacio po Marko, misli da ženeta će kupiti za, za ni sedam ili za samo Marko. Ne može ženeta nije nije nije jeftin. Mora se, razumijete, žrtvovati za ovu vjeru. Mora se ustati na sabah, razumite kad svi ljudi spavaju. Ili muškarci, razumijete, mora ići u džamiju. Kad svi ljudi spavaju, kad je možda najtoplija postelja, a ona je organ ili, ili ona deka vruća, moraš ustati. Znači, džennet Allahime nije, nije, znači, jeftin. Što mislite da, da, da se može za pare kupiti, subhala, oni bi najbogatiji, oni bi ga kupili. Međutim, Boga mi se ne može kupiti osim za znači, pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato molimo Allahu subhanahu da bude oni koji će razumjeti ovu i mora se čovjek žrtvovati za ovu vjeru i mora postaviti sebi, da kažemo, ciljeve onaj da bude, da doprinese znači za ovu vjeru, da da svoj doprinos, kao što je Muhammed al-Fatih, da kažemo da ovo doprinos je tekako za muslimane. Imate još, ja ću spomenuti, subhanallah, sa Suleiman al-Ames, poznati Alim i jedan od prenosilaca, u u u lancu uh, jer hadisa često puta se spominje Sulemana rameš onaj u tom lancu prenosilaca i alim poznati u u tog u možda se sjetim tačno u kojem periodu hala nisam je privela su hala jedan egipćanin je došao kod uh, Sulemana rameša da uzme znanje znači on je pripremio se ovdje su hala da vidite koliko su one generacije koliko su bile onaj spremne da žrtvuju i da daju od sebe znači za islam bi se islam, znači, pomogao. Jedan film primjer, Subhala, sa ovim Sulemanom Elamešom i sa ovim učenikom od, od Sulemane lameša, Misrijac, jedan Egipčanin, onaj, došao je, znači, on je pripremio se za put, ostavio porodcu, znači, pripremio se za put, udzeo, onaj, jahalicu i došao, pre, ne znam koliko je kilometara pre, pre pješaču, da bi došao do Sulemane Elameša. Subhala, kad je došao u to mjesto, Oni učelici od Suleymane Lameša su dočkali to misljica, sreli ga, kaže ko si ti, došao sam znači iz Egipta, što si došao? E došao znači da učim po Suleymane Lameša, od šeja. Kaže, kad si došao? Kaže, sad došao. Kaže, ostani srema, kaže, mjesec dana, kaže, pa ćeš onda moć, kaže, da učiš od šeja. Što? Kaže, aqdabna l'ameša, <laughs> l'ba'rha, faqasama ah, fa fa illa yuhaddithuna, kaže, šehra. Kaže sinoć smo kaže naljutili našeg sheha. Kaže puno smo ga pitali, kaže naljutili smo ga toliko, kaže, da se on zakleo da mjesec dana kaže neće ni jedan hadiza da nam prenese. I on je došao, ovaj misrijan je došao kod Egipćana, došao kod šeha Lameša, po salamijega. I kaže assis ja došo sam s puta, zaleka ostavio poruc, ostavio sve, kaže došao da me naučiš 100 hadisa ili 200 hadisa, da se kaže vratim, kaže svoje poroci, odnosno svom narodu i prenesem kaže znanje. Kaže Sinoj sam se zakleo kaže neću kaže mi se dana progovoriti. Kaže šej šta sam ja kriv? Ja kaže sinoć nisam bio. Ne, ne što mene kaže kažnjavaš, ja sam ja zaslužio znači to kaže ja sam došao prevalio put kaže Erham Gurbeti kaže smiri se kaže znači on ovom, on me puto što sam prevalio. Kaže nemoj da mene kažnjavaš. Kaže zakleo sam se kaže da mi se dana kaže doći kad ćemo pa ćemo nastati. Kako je Suhana to pričao, uzeo naj svoj štap pošto bio slijep, znači počeo da ustaje. Pitaju ga ko kaže ho kući. Kaže ovaj misrijatac i libijan kaže šehh ja što odeš kući. Ufati šeha ispod ruke i prema kući. Među tim šehova kuća je bila desnoje strani, on je njega uzeo znači na lijevu stranu. I šeh je primijetio znaš da ga vodi kaže kuća me na desnoj strani, kaže vama je, kaže kraći put. On njega poveo i u pustinju. Odvoga daleko da ga niko ne može čuti. Da ako bude pomogajstvo, ako bude vikao znači u pomoć ga niko ne može čuti. Kad ga odveo tamo daleko, ostavio ga kaže u pustinju. Kaže šeh kaže sto hadisa ćeš mi kaže reći kaže da mogu ja se vratiti kaže svom narodu ili kaže ostavi ste ovde kaže dok ne omreš. kaže Muse ha, Hamesh Sulemane Hamesh kaže čovjek kaže kaže prevario si me šta mi radiš to kaže haram ti da to radiš kaže tebi je haram kaže da ti mene kaže nemaš, kaže zbog rijeka kaže drugih kaže sto učeni ka ja, kaže nisam kriv kaže Elči ćeš mi kaže sto hadisa kaže znaš citirati da zapišem da se vratim narodu Elči kaže ovda ostati Kaže dok ne umriš. Kaže ili će te zmija ujes, ili će škorpion. Kaže ujes, kaže, ali će ostaviti. Kaže čovječe, kaže, zakljao sam se, ne mogu. Kaže ili ćeš mi pričati, ili ćeš kaže, ostati ovom. Kaže, lahavle ulakuvati. La. Znači, nema više izbora, gotovo. Ovaj čovjek, ne, ne igra se, ne šali se. Gdje je na lameš vidio znači da se on nema, neće ga ostaviti, kaže uktup, piši. I on je uzoo na svoje ploče, u to vrijeme su bile ploče piše znači an fulan an fulan an fulan rasulillahi sallallahu alayhi wasallam što znači, to i to se krenuo se to brisni znači da na, kaže poslanik sallallahu znači piše kad je došlo 50 hadisa kaže zatvori kaže sutra ćemo doći nastaviti kaže nikor nećemo kočem i garantujem ćeš tibe neka je sutra ćeš mi sutra nastavit kaže još 50 kaže jer nećeš nikako odavde da ideš kaže sutra ćemo doći kaže nikako niko mi ne može garantovati znači ne možeš mi ti znači znam da mi nećeš doći kaže još 50 kaže onda idemo I nastavio znači Pisa do 100 hadisa. Međutim Subhana e, Suleman Al-Amish kad je on misriticsovog ispitčana kad je pa govorio hadise, sad ovaj prenosilac u u lanac prenosilaca nije govorio hadathana, znači rekao nam je Suleman Al-Amish, nego rekao mi je, znači direktno od njega uzeo. Tako da je sadno u, u lancu prenosilaca znači još jači lanac prenosilaca, znači direktno od njega uzeo. Tako da se nas mnogo znači u tom lancu no još bole dao bio. Kad je napunio sto hadisa Kaže, zatvorio oni svoje ploče, poljubio šeha uglavu, kaže, sad možemo kući. Suleiman je namješ u takvoj situaciji, znači, natjeruo ga. Znači, to je, znači, njegova sržba je toliko bila da je mogo da ga uradio, ali stari čovjek, znači, slijepac, ne možemo ništa. Kaže, poveo ga kući. Kad došao do, do sela blizu njegove kuće, je znači, vidio jednu prodavnicu, ovaj učenik, i kaže, one svoje, one leuhe, one ploče, Dao ovo me što radi u trgovini, kaže uzmi, kaže, san, kaže Emanet, kaže kote, pa i sada vrat po njih. lameš Rameš nije ni vidio to što je ono radio. Kako su išli kući, kad ga doveo do kuće uveo ga u kući, oni svojim štapom da vidio da u svojoj kući, kad je vidio da je u svojoj kući ufatio onog ono, ono, učenika. Znači, ufati onog učenika i počeo vikat, kaže Lopov, kaže uzmite mu, kaže one, ploče. Počeo da viču, znači, drugi učenici njegovi su bili tu u blizini, Nači, došli, gledaju sa Šejha, razmišlja gleda u učeni i kaže, znači nema ploča. Sa ne nije, nije jasno njima, znači kako je ploča? Kaže Šejh, kaže nema ploča. Kaže on njemu učitelj kaže, nema ploča, kaže Šejh. Jo ni njega opipao, znači fosfor nema ploča. Gdje su hadisi napisali? Kaže kad je on vidio, znaš, da on kaže, ja sam dao, kaže svom prijatelju, kaže ploče su pod da čuvam ih. Kaže, dobro. Kaže svi hadisi, kaže koje sam ti citirao, kaže su dali hadis. <laughs> kaže, idi, kaže, izbriši sve hadise, kaže, sve su hadisi da idu, kaže, izmišljeni hadisi, odnosno slabi hadis. I ovaj sad učenik, Subhanallah, stao, ima tu još drugih učenika, kaže, Subhanallah, kaže, poznavajući tebe, kaže, šeh, sudemana je nameša, kaže, poznavajući tebe, kaže, šeh, kaže, znam za zasigurno, znači, ubijeđen sam, kaže, da ti neće slagati na Allahog poslanika, da si ti, kaže, daleko Bog obojazni, kaže, i onaj, da bi ti slagao na laho u slika, kaže, onaj, nije, nije, kaže, nije istina to. Kada je ne Lameš, kaže, sjeo malo zastoh, kaže, istinu si rekao. Kaže, svi su hadisi, kaže, saji hadisi. <laughs> Al, kaže, htio sam da, kaže, da odeš i da izbrišeš sve hadise, pa da ti ponovno kaže, da su svi, kaže, hadisi, kaže, ali, radostaj mi. <laughs> kaže, da osjetiš, kaže, onu, onaj, gorčinu, kaže, koju sam ne osjetio, <laughs> kaže, što si imani, kaže, uradio. Ali ovdje ogleda se, subhana, pogledajte koliko su bili i koliko su imali, da kažemo, onaj snagi i koliko su imali ciljeve, da kažemo, onaj ispred sebe prijašnje generacije. I zato su, da kažemo, radili za islam ovo što su radili i došao islam do nas, do nas ovdje. Ovdje je isto pojenta, subhana, da čovjek musliman mora sebi postaviti, da kažemo, onaj ciljeve u životu. I mora biti koristan. U jednom hadisu Kaže Allahu, poslalnik sada 7, kaže Inna Laha yuhibbu abden, idha Amila amelen, kaže en jutkinehu. Kaže, doista kaže, Allah voli kaže svoga roba. Kaže, kada radi neki posao, da ga odradi do kraja. Znači, da bude perfektno. a Znači, da se ne radi polovično. I mi ovdje imamo, vjerujte, generalno, mi bošnjaci ili muslimani, uopšteno, imamo problema, znači, malo imamo ljudi koji su sposobni, da kažemo, za neke stvari kao svjeta muslimani koji se drže znači praktikuju vjere koji praktikuju znači vjeru onaj potpuno da praktikuje vjeru mora se pronaći znači čovjek za što je sposoban ako sam ja da kažemo kuhar da budem kuhar znači da budem perfektan kuhar ako sam lupam električar da budem perfektan električar znači da se zna znači da može kod ega da može kod tebe doći ako trebam da pošaljem svoje dijete da će ga naučiti onaj da do bude auto mehanča a znači, da bude sav automehančar znači perfektar. Ovo je hadis da kažemo i te kako ona upućuje da muslimani moraju biti perfektni da kažemo u svojim poslovima. E nažalost primimo što Bošnjaci pogotovo i muslimani koji se drže vjere zasitimo se znači zadovoljimo se sa tako malim stvarima. I znamo preživljavati ko kona dvojica, ako se sjećate, samo dva magarca. Oni znači od dana do dana i znači pa ste čovjek da uzme da umre kao vjernik, znači to je poradi je velika stvar, znači da sačuva sebe i svoj porok, to je velika stvar. Onda međutim musliman mora biti vođa. Ne smije biti znači nonstop vođeni. Znači na dunjahu imate vođe, imate vođeni. Znači ili ćemo biti vođeni ili ćemo biti vođe. E sad je na nama šta ćemo mi sebi da da onaj da odaberemo. Hoćemo da izaberemo sebi. Hoćemo biti vođeni ili ćemo biti vođe. Onda u bukvalnom smislu. Znači imate vođa znači u fabrikama ljudi koji vode, znači, fabriku i vode ljude. Imate u jednom, da kažem, restoranu, imate vođu, imate ljude koji se, koje se vode, imate državu, imate opštinu, imate ovo, imate ono. Znači, stvar je, znači, šta hoće čovjek na dunjaluku. I zato mora čovjek imati na omu, znači, da postavi sebi, znači, ciljeve, kratkoročni, dugoročni i na kraju, molim Allah, znači, da nam bude svima cilj, džednet, da nas sastavi u džednetu, onako kako nas je ovdje